Volt, hol van? Nyugi ember. Nem tudok beszélni az üzletről, hogyha fegyverrel fenyeget. A lánya biztonságban van, és hogy ez így marad-e, a magától tűk. Az embereim szeretnének üzletet kötni magába. Szóval ha szeretné viszont látni a lányát, akkor működjön együtt velünk. Rendben? Nem. Haha, ha. szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes. Köszöntünk! Mérvadó. Köszöntünk titeket! pénteki adása. Jaj, úristen, bejött valaki a stúdióba. Megölte a lábam a Nagyon vérzett. Szervusztok, szervusztok! Ez a, ez a műsor az, ami próbálunk vezetni és próbálunk beszélni veletek. Nektek ö, ö, felvilágosító és információközlő tartalommal. Úristen, Robi, ott van mögötted a gyilkos, ott. <gül> Meg akar ölni? Mit akart tőlem? Fás, te rohadt szemét, elvetted a hugom pénzét. Nem tudom, emlékeztek-e a 80-as években, vhs kazettákon hang alámondásról terjedtek a filmek. Rémesen igénytelen műfaj, nagyon-nagyon igénytelen filmekre eleve, nagyon eh, föltelmes kungfus. Nincsás filmekre kellett rábeszélni ilyen teljesen élettelen, teljesen lélektelen hangon. Robi, minden film így terjed, nem csak a kungfus nincsás Kungfus. Az a helyzet, hogy meg se tudtuk volna nézni ezeket a filmeket, ha nem készül el belőlük ez a hangolámmondás. Ugyanakkor én, én most tudtam meg, hogy ez úgy készült, hogy lefordították, és utána ráolvasták. Tehát ezek, ezek az emberek nem tolmácsok, Én a mai napig azt gondoltam, hogy hát nézd, elég rossz a hang de hát legalább olyan jól tud németül... De legalább élő lesz akkor. Hogy egyből, hogy egyből ez Szó nem volt erről. Persze, hogy nem. Hanem hogy forró, szól olvasta. Ez egyik legigénytelenebb műfaj. És, és kísért a fiatal korunkat. Ugye a, ez, ez, ez biztos, hogy nem lett volna, hogyha nincs a, a vasfüggöny, meg hogyha nem uh -huh. tartozunk így a keleti blokkhoz, meg nem vagyunk így elszigetelve. Így aztán tényleg a, ö, valamilyen magánlakáson készültek ezek a kópiák. És De inkább és miért a német el? rtl ről fölvett ö, filmek voltak ezek. De, nem? kik készítették el, mert ezek, ezek színészek? De ki fizette? Vagy kinek az érdeke volt? A videokölcsönzők, videokölcsönök, dobtek. A Bola Robi hangja volt az, a, a, a valamelyik felvételem. Igen, az már később volt. A 90-es évek elején már létezett az a műfaj, amikor azt hiszem a Vico, vagy minek hívták uh -huh. azt a nagy videókölcsönző céget. Vikó az egy nagyon menő videókölcsönzőnek nézett dai, Igen, nézett igen de a botránynak nézett ki. Igen, az összes ilyen Csak filmet így valahogy megkaparintotta magának, de nah. arra már sajnálta a pénzt, hogy rendesen leszinkronizáltassa, Sónlyálta hanem egyszerűen. A pénzt. Tehát költött pénzt, a Boros, uh, borosnak egy fillért nem kellett beleadnia. Költött pénzt arra, hogy meglegyen a és így sajnálta a pénzt, hogy leszinkronizálja. Jó, mert mert az, az, az érdekes, is azt mondja, hogy igénytelen van. Az az ez igényesség. Csak az az az az érdekes, érdekes, hogy, igényesség, csak az az az az érdekes, hogy Lengyelországban, Lengyelországban nem alakult ki ez a szinkronszakma ami Magyarországon, ezért Lengyelországban, Ott a, ez a filmek azok vagy feliratosak, vagy és a mai napig. A tévében és is úgy A tévében is úgy menek. Ez egy nagyon-nagyon sajátos jelenség, hogy Magyarországon ennyire, ennyire igényes szinkron stúdiók jöttek létre, és hogy mi nem, nem veszük be, a mi gyomrunk nem veszi be, nekünk igénytelen a hangal, mondás igen? Volt egy lengyel főnököm, nem egy, uh, skót főnököm volt, és lengyel felesége volt. Miles volt, a felesége meg mit a mi És... Uh... A csávó úgy tanult meg angolul, hogy Lengyelországban élt már 12 éve, és mindig nézte a filmeket a tévében, hallotta az eredeti angol nyelvet alul, és fölötte meg, ugye, az, az ilyen halkal, mondjuk negyed hangerővel, fölötte meg mondták uh, Lengyelül a tudit szép lassan bekúszott a fejébe. Na de azt nem fejeztem még be, hogy a 90-es évek elején már olyan hangalámondásos filmek készültek, ahol egy darab szinkron színészt megfizettek, uh -huh. aki tényleg normálisan, tehát nem ilyen fahangon mondta, rendesen artikulálva, ha elrontotta, akkor újra vették, de az még mindig hangalámondás volt, csak egy picivel jobb minőségű, uh -huh. tehát nem ez a homemade. De már nem volt, volt. nem volt még mindig külön női szereplő a nők részére. Néha volt olyan is, uh -huh. amikor egy férfi és egy nő uh, intézte ezeket a megvan, hogy ez a e fajába is betette a valamelyik végtagját Tíúsosan, nem a lábát. Én erről csak hallottam, ilyen városi egy osztálytársam mondta mindig, hogy ó igen, itt jön a kis, kis, kis szőke a, a nagy farkával, <gül> és ilyen unott hangon De ez semmi állt, sem értem. Most ki az, akinek, ki, ki az, akinek a szövegértés problémája van egy pornófilmmel kapcsolatban? Nem a szövegét nem A nem a, nem a, a, a, a, a szinkronizálásáért is lepofosztatnék bárkit, aki ezt elkövette a mit én, 20-25 évvel. A feliratos hogy? Feliratos. Ne, pontban, nem, nem tudom. Én, jó, legyen feliratos. Érdekelne, hogy mit beszélnek, de leginkább az érdekel, ami történik. Nem kell az alázenézni és pláne nem kell fölolvasni egy papírról azt, ami nem történik. Nyomorult. Az, nekem egy ilyen kettős érzésem van azért. Emlékeztek, hogy beszélgettünk a, a feliratokról, ugye ezekről a ezekről a Divix filmekhez otthon készített feliratokról, amik, hát Hebzsegnek a félrefordításoktól és a magyar helyes írás hibáktól, tehát egyik nyelvet se beszéli, vagy műveli olyan színvonalon az illető, ahogy kellene, ami engem zavar, és a, a filmet meg a félrefordítás esetén megcsompítja, viszont, nem tudná megnézni, aki egy szót nem ért belőle, és ez én angolul tudok filmet nézni, de nem tudok japánul filmet nézni, meg koreait, meg dán filmet nézni, meg németul se tudok. Az az igazság, hogy mm -hmm. szerintem igényesebb a feliratos filmet nézni, de azt legalább kétszer meg kell nézni, mert egy megtekintés jár a szövegnek, amit olvasol, egy és egy megtekintés meg a meg jár a képnek, amit, nem, mm -hmm. amit nézel, vagy hát a színészek játékának, egyáltalán a kompozíciónak, egyszerre két dologra nem, nem lehet figyelni. Viszont Magyarországon olyan nagy. Szerű szinkron szakma van, meg olyan nagyszerű szinkron tradícióink vannak, és olyan magas színvonalon, színvonalon szinkronizálnak Magyarországon filmeket, míg a másod szinkronok is. Olyan színvonaluk, van egy olyan szakmai referencia, ami például a színjátszással kapcsolatban főleg filmek esetében nagyon nincs meg. Az érdekes módon a szinkronnal kapcsolatban meg nagyon megvan. A a végül... Ha, revi, ha, re, ha, ha Revicki Gábor. Gábornak. A, a, a személye jut az eszembe, akkor csupa-csupa rossz ripacs alakítás a filmekben, és csupa-csupa nagyszerű, kimagasló, sokszor katartikus, szinkronszerep. És azért azt ne felejtsük el megemlíteni, hogy én kapásból két filmet tudok, ami szinkronizálva jobb lett, mint az eredeti és például az egyik a gyaloggalop, ahol az eredeti alkotók, akik e, ugye a Monty Python nem nagyon engedik szinkronizálni az alkotásaikat, ezt az egyet valamiért megengedték a 70-es években a magyaroknak. Állítólag. És elküldték -e a fóbiát, nagyon a póló és megdicsért, megdicsérték, hogy miközben ők nem értik. Illetve hát, nyilván tudják, uh -huh. hogy uh, mit játszottak el. Pontosan de, tudják, hogy mi hangzik el. Pontosan tudják, de hogy annyira jók a hanghatások, és annyira jól lett magyarítva, hogy uh, rendesen megdicsérték. A másik pedig a Fort fairlane kalandjai. Uh -huh. Azt ismerjük mindannyian, ahol Nagyferót kérték fel egy szinkron szerepre. Uh -huh. és, uh, kultikus egy, lett. Kultikus de... lett, miközben egy F-kategóriás. -kategóriás Jó, de az szépen. egy tressélmény, úgy a Nagyferó valahogy van egy tressélmény. És érdekes módon Magyarországon ez egy, ez, egy, ez egy kultusz, viszont a világ minden más pontján meg egy nagy bukás, és egy jellegtelen, és egy jelentéktelen film. obi, -Wan once thought. obi is ilyen volt. Know, Nem ismered our, a sötét oldal hatalmát. Side, Engedelmes kell ne, engedelmeskednem I kell a mesteremnek. Nem térek át, point. meg kell öljél. Ez a sorsod... Nézd magad be, apám, nem tudsz megölni. Érzem a vívódásodat. Késő már nekem, fiam. Késő már nekem, fiam. Le akar feküdni, aludni. Késő már nekem, fiam. Nem tudom felidézni, hogy én ezt láttam sokszor, vagy soha nem láttam. Ugye meséltem a szerdai Csillagok háborúja műsorban, hogy fogalmam nem volt, miről szólt a Star Wars. Azzal kapcsolatban nem emlékszem, hogy milyen nyelven nem volt fogalmam, valószínűleg németül. Igen, én németül láttam sok éven keresztül. Érdekes, mert... De eh, neked megmaradtak ilyen Lug die Macht wird ilyenek, jön. de én, nekem, én, nem, én nem tudok ilyeneket. Em, én nem nem elég, elég sokat tudok. Volt, volt időszak, amikor kívülről tudtam úgy a Star Warsot németül, hogy egy kukot nem értettem belőle. <laughs> de egyébként érdekes, de mert... Német a... gyarmat vagyunk, és ezért mi hozzánk a német nyelvű Star wars belőbb. Be Elképesztő. Hozták a rokonok Balatonra, nem? De érdekes, aztán valaki ott van a, a Rottenbiller utca 24-ben. Elkezdte másolgatni. Vagy inkább akkor már a 33-ban. Szépen rá mondott. Egyébként Elkészíti. a Jedi visszatér teljes egészében fent van hangolá a YouTube-on. nem mm -hmm. csak részletek, hanem, hanem ott fent van megnézhetem. És az a hogy amikor elvéti, akkor nem újra fölveszi, hanem jó lesz az úgy, és folytatja. Ingen. Ez a kemény, dob, hányszor dob, neki az el a pisztolyt, pisztolyt. <gül> <gül> és jó lesz úgy, nem? <gül> a, a, ugye azt mondja Robi, hogy igénytelenség, de mondom, eljut-e a közönséghez, ez is itt a közönség, az nem, ö, mit tudom én, száz százalékból, 80 pont vagy 90, aki nem értette volna, hanem mindenki Magyarországon 1986-ban, aki szerette volna megérteni a, a mély tartalmi réteget a, a a cobra mögött. Igen, igen, igen, igen. A, az amerikai ninja kettő. Igen, gyilkos, a gyilkos a... robotok. Igen, igen. igen. Üdkezetben Jack Norris, igen. Vagy Páko a halál terminátor. Ez, ez, ez egy olyan film volt, hogy terminátoros film volt, de semmi köze nem volt a Svarci Istálóhoz, hanem egy ilyen ilyen jesszi fejű csávó játszott benne valami, valami latinó de fehérbőrű, még csak azt sem mondom, hogy gyúrós, hanem olyan tesi tanár. S valaki ezeket a, a kazettákat sokszorosította, és árulta. És volt, a, volt az a de hogy árulta, a... másoltuk, másolt. Nem, nem, nem, nem, nem, Én eredetileg a bolhapiac, a bolhapiac, ja, ja, a, ja. a, a, a, a, a petőfi csarnok mögött ott mindig lehetett kapni VHS kazettán ilyen különböző filmeket. És különböző piacokon, ecseri piacon, csomó helyen lehetett kapni voltak ilyen standok, mm -hmm. ahol árulták. Ezeket a videókazettákat, és ezeken terjedtek ezek a állmondások. De emlékeztek vissza? És ceruzával volt írva rá, mindegyiket ceruzával A Utána has, és rávehest, hogy Zsoltik a ballagás négya. És utána aztán húzhasd, és leírasz, hogy Gozbassz lesz kettő. Hogyha már Zsoltik a le van szarva. És amikor azt hiszük, hogy ez drága nekünk ez a felvétel, akkor kitörjük, és amikor kiderül, hogy mégsem olyan drága, akkor celluxzal megszólalunk. Nem, mindenképpen valami előtő színűvel. De emlékezetek vissza, hogy a, bocsánat, indult ez milyen? a Kalosz korszak, akkor FTP-re kerültek föl a, a CD-lemezek, meg a DVD-lemezek különböző ö, formátumokban Divx-ben, SVCD formátumban, MP3-ban, később mindenféle lossless formátumokban, 90-es évek derekától, tehát 96-7-8, és az a torrentezés, meg az ilyen, ö, meg az ilyen ö, file bit alapú Uh, fájlcsere, mint a, az eDonkey, meg ezek a mi volt a Napster, volt az első olyan mint a elven a Torrent működik hogy ugye mindenkinél megvan ugyanaz a fájl, és te mindenkitől csak néhány darabját töltöd le, ezért gyorsan hozzát kerül, míg nekik nem kell nagy feltöltési sebességük legyen és, uh, és már, uh, már rég felütötte a fejét ez az FTP-s nagybani kalóz uh, ugye nekem volt egy ilyen zenei kalóz ö, csapatom, ott 20 ember dolgozott zenén. És ö, pontosan tudom, hogy hogy működött ez, hogy hova kellett föltölteni, és honnan indultak el ezek a, a világba. És még a mai napig jön szembe olyan, amit mi másoltunk le. Ö, Elévült már csak, hogy aha. itt már beszélünk. <gül> Igen, és, és nem tudom már, mi a 6 nyolc éve már a Könyökömön jött ki, már mindenki netről töltötte, akit, is, akit ismerek, de az egyik rokonom még mindig kiment a piacra és vett ilyen kiírt DVD-ket. Tudod, valaki, valakinek volt nete és, és tédei de 2007-ben, érted, nem 98-ban, és a csávó így mondta, hogy meg most megvettem az új izét, meg az új izét, és tényleg ő kijárt a piacra még 2007-ben is, és ezer forintokért, vagy nem tudom mennyire megvette a lemezeket. miközben viszont, már nem fönn van az interneten. Én viszont meg, megúsztam hál' Istennek ezt a letöltési lázat. Uh -huh. Tudom, hogy volt egy ilyen tíz év, hogy mindenki mindent letöltött. Én a DVD-korszakból, egyből az online nézésbe léptem át. Tehát nem olyan régen még, még DVD alapon moziztam, és most meg már online nézem is ez a letöltés, ez volt, né, volt, volt néhány év, hogy így hogy így ö, szembe kellett volna néznem vele, hogy elkezdjék letölteni, de, de mire, már mire igazán, meg, mi, igazán, igazán rászántam volna magam, megjöttek az online Amit fionek. igazán megúsztál, az a Blu-ray. Ugye, mert azzal behűítettek jó sok embert, hogy a gyerekek izé, HD felbontás lehet. Meg újra az, azt a 15 filmet, amit láttam. A mini diszk az még 90-es évek. Sony mini diszk az, az. is egy... egy ilyen szopatás volt. Az is, az is bedölt. Igazából három Be, formátum volt. Négy formátum az, ami nagyon volt. Ami, ami, ami, ami, ami igazán bevált, a Bakelit, a VHS, a CD. A mini diszk az akkor volt jó. És. És a DVD-s, a rádió. És a dvd, a hát, és a DVD ezek, ezek, ezek, ezek álltak be igazából. Bocsánat, a minidisk mellett kardoskodnék, az akkor volt jó, amikor még nem volt egyértelmű az, hogy te tudsz CD-t másolni. Tehát egy haverodnak volt egy tök jó CD-je, és akkor vettél valami alig 1000 forintért, egy ilyen minidisket, és arra átmásoltad tökéletes CD minőségben. És te ugye az 1000 volt, forint az nem 3500 forint. volt. Igen, de minden, minden nem hallották a különbséget gyakorlatilag. Nem olyan, mint a Csak a a szíveddel halod a, szíveddel a csak, amikor, csak amikor a Vokman-ből átléptünk az iPodba, az, a az volt. A Discord-be először egy. A, igen, Disc de az az a Discman Disc nem forradalmasította ezt a dolgot, de az iPod igen. Aha, igen és igen. Az, ott, ott, ott, ott tényleg megint történt egy év, egy megint lépett egy évtizedet a, a formátum előre. Hát, és, a, és ö, elkezdődött a gondolkodás, hogy itt hogy, hogy maradnak meg a jogok. Sehogy, hogy, sehogy. Eh, ahhoz kell hozzászoknunk, hogy a, a kultúra nem ugyanaz. A bevételek nem, ugyana, nem ugyanazok. Nem, arról van szó, hogy ez, ez most már a kultúra mindenki, ami egyszer kikerül, az kint van és mindenkié. És e, ez tudomásul kéne venni, és ehhez kéne igazítani a jogot, mert semmi értelme nincsen kisajátítani valamit, amit nem tudsz kisajátítani. És rugózni a jogokon hány évig, hány évtizedig lehet komoly képpel, és ugyan ki fog fizetni erre. Szerintem Lárszúr ittnek az egész harca már ki. Hanem az nem ciki, hogy küzd azért, hogy kapjon rendes pénzt azért, amit egyszer megcsinál. Csak vége van ennek a sztárkorszaknak, hogy 40 zene le az egész világon ugyanazt a lóvét. És ló koncertezni, ló. és az a pénz az még Pontosan mindig Pontosan, így van. mert koncertekből látunk olyan cikkeket, hogy milyen eszementgázsikért játszanak el 12 számot félig playbackről. Uh, az is túl van, ott is vastagon fogadsz elhúzani. Biztosak lehetnek benne, és, és hogyha lesz egy jó kis Youtube csatornájuk, és sok kattintásuk lesz, akkor a Youtube abból nekik vissza fog forgatni nagyon sok pénzt, és higgyék el, hogy a koncertjegyek is nagyon jól fognak kelni. Sép az este sétálni, mi? Sép az este sétálni. Nagy mosás van öreg? Már, Már az minden az a kis titóban, ugye? minden a tisztítóban ugye párasztó ez a fazon csak tudnám hogy honnan jön a cuccaidat ad nekem azonnal opa betesek fejt ez mi valami nincs a film nem, az a Terminátor, az első része, amikor, amikor puczére megjelent. A... <gül> <gül> De ez, a klassz, ez egy klasszik És hang, német, hang. eleve német szinkronnal, tehát a, a, a német szinkront hallod, miközben a magyar hang tehát igaz, 0% terminátor tartalmazott ez, amit most bejátszottunk. De ez rá, még az, az, az, az is. Az ne, ez kazettán... nem látott James cameron amit most bejátszottunk. És ez olyan videókazettán kell, hogy legyen, ami még a celofánt rajta hagyták. Az megvan, amikor, amikor úgy bontott ki a VHS kazettát, hogy, a, hogy ilyen kis, nem tudom, schnitzerrel kinyitod, uh -huh. hogy azon, a, azon a részén felvágod, hogy a kazettát kivesen venni belőle, de, a, de cellofán, a tokról nem veszed tokról nem. le a celofánt, hogy védjegyed. De miért? Ezt magno kazettával soha nem csinálta senki. A azért mert a VHS a nyersanyag szerintem drága volt. Igen, valahogy Egy nagy részt, másrészt. Miért ne várják de, de Mi öt, történik, öt, öt a... hoztuk, uh, de ha elemzed a múliát? A... Mi történik? Mi történik? Hát hát van a. koszos lesz a doboza. Hát a TDK-nak hát... a fehér tokjai például nagyon koszosodtak, mert ilyen papírszerű anyagból volt, és a zsíros kis kezemmel a. A VUK kötőjel sivatagi sok kazettát túl sokszor Ja, Istenem. <hül> és védtük, a, de atok eleve arra való, hogy védje a kazettát mi, mi, a mostól, és akkor most védjük, védjük a tokot, még a, mi, mi a kazettavédőt ott védjük. Ugyanakkor mindenkinek volt a szekrényében egy, egy videó fejtisztító kazetta, amit soha nem, azt soha nem rakta be a videóba. A szekrényben más volt. Én amikor a apám szekrényében találtam egy videó a ruhák között. Felnőtt kazettát. felnőtt kazettát. Én nem tudtam, hogy az a kazetta is De nem értettem, mert a... nem, nem ö, református lelkész volt. Nem. Ez a, a nagyapád volt. <gül> Unitárius volt ja. és a déd nagyapád. Ő még nem találkozott a VHS korszakkal. És tényleg aznek technicsága, nem találsz a, hát, a, a szüleid szekrényében benne. a ruhák között egy VHS kazettát? Nek, nem a, érted, nekünk a, azon, a sima kazetták között volt. Nálunk az úgy működött, a, én nem. ezért lettem ez az ember, aki vagyok, hogy volt mondjuk 100 videó kazettánk, és akkor a 13-ason, a 18-ason, a 24-esen, a 33-ason és a 47-esen pornófilm volt. Azon pirossal volt a szám ráragasztva a kazettára a szekvényben. De ezt e a megosztották veled, hogy de azon de porno porno azt mondták, van? hogy ez nem nézhetem, mert az kúrós. Én ezzel a szóval előbb találkoztam, mint az írni-olvasni tudásra. Gesse igaz, mert ugye már óvodában programoztam, de, de, de, a, de, de már átadás iskola előtt mi nem úgy hívtuk, hogy sexfilm. Mit a odában ezt? A, a nagyapám teleírt egy füzetet, ilyen basic programokkal, egy kockás füzetet, és ha akartam játszani, akkor vagy behúztam kazettáról az x 81 be valamilyen borzalmas játékot, vagy szórakoztam azzal, hogy bemásoltam a pingpong játékot, amit a nagyapám leírt, mit tudom én, 80 sorban, és akkor valamit megértettem belőle, aztán ilyen ötszoros hülye programokat írogattam saját magam. Na jó, ez kemény. Hát ez kemény, hát más. Foglalkozom azzal, amivel másik nem szedik. Azért én számomra ez azért bizarr. Ez az óvodában programozás, ez ilyen módszár, ilyen kis módszárt, nem? Én körülbelül egy percig abban éltem, hogy óvodában már. Te? Hát igen. Sajnos Azon az, még nem ismertelek. Vagy programoztad? <laughs> Westworldben mind a kettőre lehetőség nyílik. Programozhatod, és utána alá is. Fónákolhatszunk, tisztelt menyecskének. <gül> Na szóval ez a kultusz, hogy, hogy szép volt a doboza. Tudod mit? Amiről beszéltünk egyszer, hogy nem hogy nem dobjuk ki a, a díszdobozos viszkiknek a dobozát, meg a parfümnek a kartondobozát, amit azonnal kéne a szemétbe dobni nyitás után ugyanezt csináltuk a videókazettákkal és az a helyzet, hogy még mondjuk a a BASF-nek ilyen nagyon tréproli dizájnjai voltak, már a logójuk is szar, és soha nem jutottak el odáig, hogy jól nézzenek ki addig mondjuk egy Sony kazetta, némelyik TDK kazetta ö, Akai irgalmatlan jól bírt kinézni és ezek díszek voltak és akkor menőbbék, gazdagabbék mondjuk, amikor kimentek a shoppingba ö, Bécsbe akkor onnan hoztak mondjuk 10 vid üres videókazettát, és tudod így, úristen 2400 perc, felezősen 4800, mikor veszitek ti azt tele? De hát ők hamar tele vették, sőt, a, a, van egyen ilyen ismerősünk, ők egyszer 5 ötösük volt a lottón. Utána mindent elvesztettek, akkor, akkor elkezdett DVD-ket írni a csávó, és 100 millió ezer DVD-t kiírtak, amikor VHS korszak volt, előtte ő előbb vett videót, és neki VCC videója volt, nem VHS, ez egy előző kazetta rendszer, úgy, mint a beta, és nagyon sok kazettája volt, aztán rájött, hogy rosszul döntött, úgyhogy VHS-re is mindent átvett. A végén nyitott egy videókölcsönzőt, mert annyi filmje volt. Akkor utána, nem tudom mi volt, online poker volt a, a urá, akkor, akkor azt játszott a napi 24 óra. Semmit nem tudott kevés ideig csinálni, de mindent annyira művelt, hogy, hogy a számomra elképzelhetetlen esemény, hogy tíz üres vihás kazett, tehát mikor fogy az elfogyni? És egy Hét múlva már tele volt véve mindenféle filmen. Én Van egy haverom, aki ami 20 éven keresztül az összes Forma 1-es rögzítette, mert ilyen hatalmas autosport euh, euh, homoszexuális, és, euh, és aztán pár évvel ezelőtt írájött rájött arra, hogy egyszerűen nem fél a lakásában a sok VHS kazettától, meg hát ugye már lejárt a VHS korszak, és ráköltött valami 150 ezer forintot arra, hogy az összeset kiírassa DVD-re. Uh -huh. És akkor nagyjából a térfogata felére csak csak az nap a felére és Aznap indított a egy YouTube csatornát a Forma egy Igen. Körülbelül körülbel mindjárt. best moments van Formula 1. <gül> Mit tudom én, csak úgy mondtam valamit. Ez, ez szörnyű. Uh, néhány kazettát megtartottunk, de nem én, azt tudom, hogy te Boros átmentetted a legfontosabb felvételeket. Csak, csa, csak a családi felvétel Nyilván, nem a filmeket. Nekem a filmek még, is a családiak Nekem állatva. még mindig megvan néhány VHS azettám, ami az ilyen legkedvesebb meg így legkedvencebb felvételek, meg amikor bejött az MTV, akkor a 120 Minutes nek a felvétele, komplet MTV műsoroknak a felvétele és akkor azoknak a, az egymásnak való mutogatása, meg az egymásnak való kölcsönadása ez... 6 mennyire, mennyire DVD-re játszom, sincs, nemhogy videóm. Valamikor, valamikor a 90-es évek elején bejött az MTV és forradalmasította a magyar ö, könyvzenei, ízlést, meg köztudatot, meg köz, kö, közérdeklődést. Mármint az MTV Europe csatornának a Igen, sugárzása pontosan, a pontosan, csatornaki Pontosan. Nálam. Aztán eltűnt egy évtizedre, és amikor egy évtized múlva visszatért hat Nem. különböző mtv terhestinikkel, meg tinikkel, meg, a, meg az, ez, ez az összes ilyen aj, a, ajradék trash reality, meg all reality, meg fél reality. Meg ilyen műsorok, a Teen Cribs, amiben tinik mutogatják a szüleik pecóját, de ilyen irgalmatlan nagy házakat, és és úgy mondja, ez ez pedig itt a nappalim, ez a könyvtárom. Milyenkor Én... az ablak van benne? Anyádunk. És, és tíz évvel ezelőtt ugyanezen a néven megszűnt egy olyan könnyű zenei csatorna, amin, amin mi úgy csünktünk, mint azokon a kulturális csecseken, amik ide nyugat-európából átcsöppennek. És Én annyira szívtuk le, szívtuk, le, szívtuk le róla a tartalmat, hogy az, az, az, az milyen mértékben volt meghatározó akkor, és mennyire, mennyire ö, fontos volt akkor, hogy nem kizárólag az szutyok német viva televízió jutott be, hanem volt egy ilyen áldott két-három év, ami alatt az MTV, az így egy ablakot nyitott nekünk, és után megszűnt, utána már ezen az ablakon tudtunk közlekedni. Én az összes mtv is műsor szerelmes voltam. De minden... Rebecca de Ruvo. Nem, a Christiane Baker, a Kis vöröske. <gül> de még mi mindig jól néz ki, jó kis mill belőle. És, és ott volt Ray Cox. Örülök. És ott, és o... és és, te. És, és ott volt Paul King. Azt mutláltam. Úristen, Steve, de, Steve, volt, Paul King, Paul King volt a... Volt a a Greatest hitsch a műsorvezetője minden délután. Jó, de hát ez, ez állandó program volt, és folyamatosan figyeltük. Talán, talán a legfontosabb tévés volt a rendszerváltás után a mi számunkra. Beszéljünk a tegeződésről, beszéljünk a magázódásról. Mit jelent a tegeződés, mit jelent a csendőrpertú, ami a tegeződésnek a törvénytelen bátja, és a magázódásnak meg a fatyú a gendőrpertú az, amikor a tegeződés, az hatalmi viszonyt jelöl, és a visszamagázás, az pedig az alávetettséget jelzi. Uh -huh. Általános iskolában van az, ahol a, a tanár tegez, te pedig magázod, de még nem rendesen magázott, hanem csókolomozott, meg tetszik ezel. nem ezen. is magázod, hanem... hanem te valójában... másról beszélsz. Igen. Nem? Igen. Te való, valójában ott... ott, ott a, és, érde, és az a csodálatos, ahogyan ez leomlik az egyetemen és az egyetemen így ö, kollega úr leszel és, ö, és, Amikor és hirtelen ma oda vissza megszűnik a csendőrpertú no, nálam ez gimnáziumban kezdődött tehát a, abban a gimnáziumban, ahová én jártam ott magázták a diákokat és hát a kollégázást azt nem, nem állítom hogy túl gyakori lett volna de előfordult és, és ez a csendőrpertúnak a fordítotja nem? pontosan ugyanaz az, el, az elnyomás helyett egy ilyen lehetőség a tiszteletre. Aztán azzal kezdjél valamit. Így bizonyos, bizonyos nyelvekben egyáltalán nem létezik ez a, ez a, ez a mód, ugye. Val valakik szerint ugye angolban sem egyébként nyelvileg nyitva van hagyva, plusz a kifejezés kifejezésmódodban abszolút ö, ö, tudod reprezentálni azt, hogy te most ö, távolságtartó és udvarias vagy. De gondolj bele abba, hogy mondjuk ö, kínaiak, akik magyarul megtanulnak beszélni, ami nem egy kis bravúr, nem nagyon veszik a fáradtságot, hogy magázódjanak, hanem, szia, mit adok? És uh, akkor, akkor választotta a tegeződést, mint ahogy én sem tenném másképpen, mondjuk, uh, uh, ha a spanyol tanulnék éppen, vagy uh, németet, bár ott nem túl bonyolult. Igen, de a globális térben azért mindannyian érezzük, hogy ezek a finomságok, meg ezek az apró formulák ezek szépen lekopnak, kikopnak. Tehát egyre kevésbé figyelünk ezekre a finomságokra, mert egyre inkább egy ilyen SMS nyelvben vagy Twitter nyelvben kommunikálunk, egyre kevesebb jellel, egyre kevesebb szóval, a, ugye Trump már a Twitteren nyerte meg a választást, lehet, hogy a következő választást már az Instagramon rendezik. E, nem, nem azt látom, hogy De ez. Ezek ez a... még inkább informális, mint a tegezés. Igen, a Tehát nem, a, nem, nem a Versailles-palot a tükörterme felé tartunk. <gül> Kommunikációt tekintve úgy érzem. De azért az angol királynőt még mindig nem tudod letegezni, mert ugye az angol nyelvben is elvileg nincs tegeződésmagázódás, tehát hogyha talán számomra az volt... Bá eh, szabad Gyuri bácsi, elérni. Szabad Gyuri bácsi mondta neki, hogy please, madam. <gül> ah, igen, ez még a Hofi <gül> elővette. Szóval még... Azért szerintem a, a második Erzsébetet egy valaki tegezheti. Tudod é. a percek? Az első Erzsébet, aki, aki megelőzte, az aranyérmes percek lehet, de nem lehet, hogy ők is magázódnak. Gondolj bele, hogy régen magázzottak a házastársak. Hát vannak, akik ugye a szüleiket magázzák, szüleiket magázzák, és vannak, van az a generáció, ahol a házastársak egymást magázzák. Ferencem, nekem... beülünk ide egy vermutra. Szerintem egyébként a szomszédokban voltak is erre vonatkozó, nagyon nyomorúságos kísérletek. Erre a magázó, erre a erre a modoroskodásra, nem Lenke nem hanem kifejezetten a művésznővel magázódtak sokszor a Józsi. A Józsi, meg a nem tudod, igen, tehát, hogy ott ment ez a művésznő, mit mit parancsol, hát ki a Etus, szikszai művésznő, micsoda kérdése az, hát iparművésznő. A Schubert Évának mi volt a foglalkozása? Schubert Évának? Lillácskat. Lillácska volt a foglalkozás? Nem, le nem lehet tudni De az is érdekes, hogy azt mondja, hogy lillácska, tehát olyan cukinbe fézi, és utána magázza. Mm -hmm. igen, igen, tehát ez a modoroskodás, ez, ez furcsa, a furcsa, bugia, furcsa. Furcsa, hogy a, a 19. század végén ez a magázódás, ez még erekciót okozott, vagy hogy ez hozzátartozott a hétköznapokhoz, mint egyfajta ilyen, ö, ilyen, szexuális ajzószer, hogy egy, de, kis, egy hogy, finom kis magázódás az olyan, mint egy ilyen kivillanó boka, vagy egy comb fix, hogy így azt mondom, hogy magácska, vagy hogy kisztihánd, és akkor ettől valaki egy kicsit nedvesebb lesz, valakivel egy kicsit nem, keményebb nem, nem lesz. lesz. Nem mert szerintem a, mit tudom én, 1940-es évekig, vagy lehet, hogy 50-es évekig szó nem volt arról, hogy a, a a nő különösebben élvezze a szexet. Lehet, hogy ő, némelyik szerencsés belenyúlva valahol. Micsoda idők voltak azok? Én azt gondolom, hogy Adi és Léda kölcsönösen betegs, a betegs, orvos kezelte az... A, az orgazmust? A, hát ő, igen, ő, ő helyettesítette, ha nem volt meg. És amennyiben nem történt behatolás, ők ezt nem tekintették egy szexuális aktusnak. Érted? Fölfeküdt a nő, a hisztis nő misztériás nő, fölfeküdt a dokinál az asztalra, a kicsik adott neki, és ez volt, ez volt, de már ez a kifejezés is borzalmas. Ezt ilyen VHS kazettán láttad? Nem, ezt, ezt ö, olvasta véletlenül valahol, és, ö, és az hazament a férjéhez, és utána jobban volt egy ideig. És senkinek föl nem merült, hogy ez esetleg a, a, a apa feladata lett volna otthon hanem a dokinak kiszervezte és akkor kezdett el, akkor kezdték el ezt észrevenni vagy botrányosnak gondolni amikor az első vibrátorok elkészültek ami egy masszázs eszköz volt csak hát nyilván akkor azt mondta a Doki, hogy úgy fáj a kezem már ilyenkor akkor már most csinálom ezzel aztán bebenézett ahova nem kellett volna és az, azt viszont már szexuális aktusnak gondolják mert már ugye már nem külsőleg történik a kezelés de összefüggést nem gondoltak a, a masszázs meg a, a szex között, hanem a hiszti és a masszázs között Gondoltak meg az összefüggést. Igen, de abban, abban biztosak lehetünk, hogy például a, az Adi meg a Léda, azok kölcsönösen élvezték a szexet. Tehát, igen, tehát bizonyos emberek szerintem eljutottak odáig, de teljesen magukra hagyva, hogy ez egy rohadt jó dolog is lehet. Legtöbben a csávok biztosan tudták, és akkor ha ott volt anya, akkor ott összeösztönözték a képzelem a felvilágosítást is, hogy, hogy mi lehetett. Tehát az is arról szólt, hogy, hogy elmondják, hogy hogy lesz gyerek, de azt nem, hogy ez hogy lesz marha jó. És ezért gondolom, hogy egyáltalán nem zavarta őket ebben a, ebben a században, vagy a, a század előn, hogy akkor még mindek, mindek, miközben tök rossz a szex, még magázódunk is. De egyáltalán nem volt idegen, szerintem, attól a, attól a világtól. Az igazi puritánoknál. Akkor felteszem a lebest. Az igazi puritánoknál ugye teljesen egyértelmű volt, hogy akkor van a házaspárnak négy gyereke, hát akkor négyszer, akkor négyszer voltak ágyban. És pont. Ők úgy gondolják, hogy az már paráználkodás, ami nem szaporodási céllal hát műveli ezt a tevékenységet. Tegeződésről és magázódásról beszélünk, és megfigyelni, megfigyeltünk egy párhuzamot a, a, a szexuális kultúrával, meg annak a forradalmával. Én nekem konkrétan az az érzésem, hogy akkor kezdtek el a házaspárok magázódás helyett egymással tegeződni, amikor a nő elélvezett. Érted? Az 50-es évektől már tegeződnek azok, akik együtt élnek azért, mert már vannak olyan jóban. Előtte nem voltak olyan jóban, mert hát a tetőt a feje fölött, meg a birtokon való parancsolgatást köszönhette a házúrnője a férfinak, de ezen kívül esetleg felhívta a figyelmét egy-két jó könyvre. Az emberi válasznak van számos momentuma. Az egyik ilyen momentuma például a tűznek a megtalálása, ugye Prometheus vagy a Lucifer, az ennek a mitológiai alakja. Ehhez hasonló momentum például a nyelv, de ehhez hasonló momentum az, hogy a kutyapózban közösülő pár, női tagja megfordul. És a, és a férfi és a férfit magára vonja. Ez a kiegyenesedés. És a nő, ez Igen, igen, igen, igen, ez hasonló jelenség. mint a két, a férfi amikor két lábra áll, illetve a nő, amikor megfordul. Amikor megfordul, igen. Amikor megfordult és a férfit magára vonja. És. és mert, mert ez az állatvilágból való kilépésnek az egyik ilyen uh -huh. nagy, nagy jelentős fordulópontja. És tulajdonképpen az, ezen az úton egy további lépés az, hogy a nő orgazmusra képes, illetve hogy a, a párok kölcsönösen élvezik a szexet. Mert ugye az egyetlen olyan állat az ember, amelyik nem csak párzási időszakban párzik. Nem az egyetlen. Én úgy tudom az egyetlen, amelyik egész évben párcik. Nem, akadnak még élvezetből szexelő, különböző állatok. Bizonyos, talán medvefajok, meg a, meg a delfinekről hallottam ilyet. Uh -huh. ö, ö, illetve bizonyos állatok emberrel. Ök, ők is például, akár márciusban, áprilisban. De ez nem az ő döntésük, Igen, igen. Hát akkor, nekik az... is jó. Bekapcsolódik Maci a kutya. Vagy ne, volt, ja, volt ja, az Maci a artusban bekapcsolódik Macia kutya is. Uh, volt még... egy láttunk lá, egy, egy ilyen filmet. Egy ilyen, ez, arról szól, ez, volt a, a, ez volt a videó, között átújár. A csinálatok voltak ráírva, és az volt az, érdekes, az, az volt az érdekes plusz, hogy így. Ez meg ez meg ez történik, tehát le volt írva egy. Egy cselekmény, és a végére oda lett írva, hogy a, az aktusba bekapcsolódik maci a kutya is. És az a csodálatos, hogy így így, így írtak, hogy bekapcsolódik, tehát egy, egy, egy ilyen igény vonzattal. Egy a... kivár, egy kivár, szék, egy széken ült. Eh, bekapcsolódik, dirigál. mint hogyha ez a saját döntése lenne. Tehát, hogy Igen. ő egy bizonyos helyzetben úgy dönt, hogy na ő most itt ebben a helyzetben bekapcsolódik, nem arról van szó, hogy egy ketrecből kivezették, és utána használták szexmánisztélokra. célokra. Én képzelem, ne. robi hogy, hogy megy a megy a, a és akkor egyszer csak így az egyik mancsát ráteszi a férfi térdére, hogy én most neked is azt mondja, hogy megölv. <gül> <gül> ez, ez kutyául azt jelenti, mert beszélek Bernáthegyűl, nyilván arról van szó, ami nagyobb testről, hogy nem-e hogy volna-e, nem de, nem -e volna -e, -e gond -e, ha esetleg megfigyelném közelebbről a történéseket, úgyis, mint kutya és mint, mint szakmailag. Ö, egy -e résztvevő. levő. <gül> és, akkor, és akkor erre általában a válasz a, a, az ilyen szerint az, hogy hopi. Hú, uh, ez, retten, ez rettenetes. De, de nem, az a, az a kemény, hogy tényleg bekapcsolódik. Tehát tényleg meg van, ő antropomorfizálva van, és ö, tényleg ö, ízléssel van ellátva. Tehát lehetséges, ha mondjuk a, ott az a nő egy kicsit húsosabb, akkor Maci a kutya se dönt úgy. Aha, mint amikor megszagolja a száraz tápot, tudod, és mm, tegnap csülök volt, és, és így elfel, szomorúan elkullog vissza a, a, a kis felé. Vacskára. A vacskára. De jó, és a kutyával lehet tegeződni, mert azt hallottuk az Örökség című filmben, hogy ne tegezd a lovam. Ugye? Meg van, hogy gyönyörű ló gyűldezik. Gyere vissza! Ne tegezd a lovam! Jöjjön vissza! Álljon meg! Az az igazság, hogy, hogy az, az állapnak a viszonya az emberhez az az olyan az nagyon-nagyon-nagyon olyan más, az, az tulajdonképpen a hasonló, mint az embernek a viszonya az Istenhez. Nem, ne az ember nézőpontjából így nagyon el se képzelhető. Talán a, rabszolga, a rabszolgaság keretei közt valamennyire lemodellezhető, de, de alig, hanem még ott sem igazán. A Tegeződés és a magázódás, ugye az, az, az angol nyelvben van ilyen ö, külön ö, személyes más, hogy azt mondja, hogy one, de az, az, az, az senki nem használja a, a gyakorlatban. Nyilván ö, magázódásnak számít az, ha megfelelő szórendet használsz, meg megfelelő tisztelettel beszélsz valakivel és használod az őt meg illető címet. A protokollban vannak ilyenek, hogy your majesty. A fenség, igen, hogy a meg, megfelelő, mint ahogy nem mondhatod, hogy igen uram, és akkor kijavít, hogy talán eminenciás uram. Hát De eminenciás az uram, neki... az egyházi méltóságokat úgy kell szólítani. Hát, az, az... Meg az exzellenciás uram az egy ilyen nagykövetek, hánk, hánk. meg miniszter, meg hasonló. igen, Igen. Hánk hánk annak, aki szeretne részt venni ebben a modoroskodásban, neked nem kell úgy szólítanod, Robin, semmi között hozzá. Öh... Kivéve, ha üzletelni akarsz. Vele. Ja, ja, a pénzt szeretnél. Hát ez, ez történik az aluljáróban, 20 másodperc alatt az apám akasztorja, hogy megszólította egy ember, hogy a miniszter úr nem tudna adni egy, egy kis aprót, és amikor nem tudott, akkor valami, kol, valami koldussá vált A főorvos, mi, főorvos és miniszter úr szokott lenni általában, és hogyha nem tud segíteni aznap, akkor, akkor utána valami valami új beosztásba kerül, ami már messze nem feltételez ilyen iskolázottságot és presztijst, Az az érdekes, hogy szóval az volt uh, fantasztikus élmény, egy darabig tanultam Angliában, és uh, amikor összetalálkoztam a tanárommal az utcán, akkor így hello hello. És mm -hmm. akkor ez így, úristen, de jó, hát, hely, de jó helyen vagyok, hogy... Az a nagy különbség, hogy nem hívod a kereszt nevén. Tehát a, a, a, minden, a köznyelv angolban a, az, hogy Mr. Johnson, és akkor szólíts csak George-nak, ha ezt nyomja a csajodnak az fafaterja, akkor jó vagy nála. Az akkor nem kizárt, hogy ott alhatsz. Vagy elviheted a tóhoz hétvégére, vagy lehet, megbíznak benned ez hogy például a, a királynőnek, nem mondhatod sohasem azt, hogy jó, hanem mindig a mindig a Your Majesty-vel kell a you-t behelyettesíteni aha, aha. minden alkalommal a Például a neki yourmajesty.com-on vannak a Robi videói, nem? <sínt> ö, ö, Hol találta ezt a vicces videót? It's on yourmajesty.com. Túl, És így mondott neki. Nagyon, nagyon zavaró lehetnem. Kilép fel a, a, a királynő idei szüri a Your Majesty 2. Bonóval. Nem meri megmondani a zenekar nevét. Szegény királynő, Erzsi, Órákig googlizza, hogy ki a rahatállat lehet az a Your Majesty 2. <gül> és nem talál, nem talál semmit de azt tudja, hogy névrokonok, mert ő is túl <gül> mert ő második erzsébet az meg a második ú vagy. az a szánalmas az angolban hogy, hogy ang angolban sokkal kevésbé tudsz magázódni, mint magyarban. Magyarban rengeteg alkalmat van magázódni nyelvileg. Az angolban, meg ha nem szólítod meg a másikat... Nagyon font gyönyörűen a a másikat nem, a, Anthony Hopkinsnek a kosztumos filmében szemügyre veheted ezt a, ezt a, ezt a módot, csak hát ennyire kell tudni, akkor kell tudni azt a nyelvet úgy művelni, mint ahogy ma, a magyar anyanyelvűek közül is némelyik ember képtelen arra, hogy normálisan magázódjon és Elkegyen, mert nem sikerült el sajátítania ezt a, ezt a kis skill -ecskét. És melyik az udvariasabb, ha azt mondod, hogy maga, vagy az, hogy ön? Természetesen az ön. Ön. Így van, tudva levő. De, mi a, de a magázódás mégsem önözödés. Mm -hmm. A Havas az mindenkit magáz, konkrétan mindenkire azt mondja, hogy maga így, maga úgy. Maga, Amúgy én néztem is, hogy uha. Viszont a magácska az igen, de az önöcske az nem. Önöcske, önöcske. de pedig, pedig, pedig, pedig, pedig a magánál az ön az ugye ö, kellemesebb volna. De a magácska az egy, az egy ilyen óvatos kipróbálkozás a magázódásból. Tudod, ha azt mondod, hogy magácska, akkor feltételezett, hogy megfordul a hölgy, a női hölgy fejében, hogy felajánlja a tegeződést, mert te már a magácskát is úgy mondja, hogy szabad a kis kacsóját, tudod, és ez ilyen, ilyen, ilyen verbála is nyálas megerőszakolás igazából, meg a, az, a maga a sok intézménye is egy hányadék. Én, én kisgyerekkorom és felnőtt korom mondta idősebb nőknek úgy köszönök, hogy kezit csókolom, de nem csókolom meg a kezét, csak hogy ez olyan jól hangzik. De Eszemben ne nincsen a, a, a mocskos pofámat hozzányomnia nyomni a embernek a kezén, a bőréhez, mert a kutya nem kért erre. Ez, ez, egy ilyen, ez egy ilyen kiskapuként lett nyitva hagyva a 19. században. Lehet, hogy kesztyűs keze volt a nőnek, meg lehet, hogy csak fölé nyomott egy ilyen légpuszit, tudod, egy ilyen egy demópuszit. De, de van ebben de van valami De van, van ebben valami... Nem, nőleuraló, ugye? Hogy hogy, az ő, Orbán is kezett na jó, csókol akkor, a Merkel-nek, amikor százatot... találkoznak. Hogy? Az Orbán is kezett csókol a amikor Egy, találkoznak. Nyilván az a protokoll is része van. ez a kis kapu. Ezt abban az évben, amikor azt mondták, hogy jó, akkor legyen illegális a nemi erőszak, most jó, jó, és tudod, ilyen nagyon-nagyon szomorúan törvénybe foglalták, hogy akkor ezt most már nem lehet, vagy csak annak, akinek jó sok pénze van, de azért... <gül> A protokollba tegyük bele a kézcsókot, hogy nyalogathassam a vadidegen nőnek a kezét, mint egy szatír. De ez szerintem undorító. És a, puszival, a pusziról mit gondoltok? Hát szerintem Amikor bemutatkozás, Bemutatkozáskor, nő, nő között, bemutatkozáskor rögtön puszi. Hát nem én, tudom. tudom nem nem nem nem nem nem nem nem Nők között oké, csávók között annyira nem ah, A között, között egyáltalán nem szerintem. Én, én, de én, én, én ki nem állhatom a, a törzsi készfogásokat meg a, puszi, a focis puszilkodást, hogyha hozzám odajön egy csávó, vagy ne köszönjön, vagy köszönjön, vagy fogjon kezet normálisan, ne puszilkodjon, mert van egy-két haverom, aki ilyen foci puszizós izé, nekik mindig mondom, hogy szilveszterkor megkapják az éves pusziukat, aztán takarodjanak a fr francba. De nekem ez, nekem ez fura. De amit mondasz, hogy egy, hogy egy nő az első találkozáskor egyből puszítad, azzal, azzal egy picit Ö, szexuálisan kizsákmányol. Tudod, hogy túlságosan, kéretlenül közeledik, amitől te leszel kiszolgáltatott, hiszen mondjuk esetleg tetszik. Ö, nem tudom, hogy hogyan fogalmazzák meg a, a, a munkahelyi ö, zaklatást ö, abban az esetben, hogyha a nő végzi a férfi kárára. De azok ilyesmi, ezt tudod, a túl sok testi érintés, halk beszéd, közel a fülhöz megsimogatja. Ugye meg lehetne oldani, Robert Kém, hogy volna ott legyen. De ez ez vagy, vagy egy kurvulás, vagy egy kihasználás, vagy a saját, saját nemi erődnek a. a, a az illetéktelen bevetése. Szerintem meg az a probléma, amikor valaki ezekkel ezek az eszközökkel él folyamatosan és következetesen, és amikor meg ö, a másik, ö, hogy mondjam, beváltaná ezeket a krediteket, uh -huh. akkor ő nem is érti, hogy mit Úgy történik. Úgy csinál, mintha nem lett volna Hát, ott. hát hogy, hogy is gondolt? Hát itt valaki valamit nagyon félreért. Tehát ez, a, ez, a, ez, a, hogy ez az úgynevezett szűzkúság. Ismerjük ezt az intézményt. Uh -huh. hogy, hogy valakivel így hozzászokunk, Hozzászoktatjuk az illetőt az ilyen kis sugdosásokhoz, az ilyen kis érintésekhez, és amikor meg, meg legközelebb találkozunk, akkor megint száraz ölelés. És visszaminősültünk, valami, megint valami baráti ilyen. Nem és tudom, a... mire gondolsz, Szendre. Igen Ö, és... Meg vagyok igazából lepődve, sőt, csalódtam is benned. Én azt hittem, hogy mi barátok vagyunk. Igen. <laughs> Igen. Jó, de ez abból indul ki, tehát az ilyen típusú gondolomhölgyekről beszéltek. Az ilyen férfiak, típusú is, rajok, férfiak, rajok is férfiak is utaznak ebben, férfiak is művelik ezt. Egyébként pont attól, hogy a szexuális forradalom nyomán a, a ma jövő. már férfiak is, vannak férfi szűz pontosan úgy, és vannak női áldozatai ennek bármilyen furcsa. Ma már minden szerepre kapható bárki. Jó, de minden ott kezdődik, hogy a bemutatkozáskori puszi. Én halálosan zavarban vagyok attól, tehát a, a puszi szerintem akkor dívik, hogyha már legalább mondjuk két percet beszélgettünk, és utána elköszönünk egymástól, és annyira jól sikerült az a beszélgetés, hogy puszi, és akkor legközelebb is puszi. De ember este otthon ül, vagy rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él, és házon kívül minden egyes falattól kimondottan fél. A kedve jó, hogyha otthon ül is roppant szórakoztató, Szenvedéllyel végez minden házi munkát S a egy Egy rendes ember hiszvesé... Ér... Amit most hallotok, az Kállai Judit felvétele 1959-ből Nem vagyunk messze attól a háztartástól, ahol éppen eldőlni látszik, hogy tegeződni vagy magázódni fogunk Igaz? Ö, ugyanakkor megérkezett, a, megérkezett a, a női szónok a popzenében Aki elmondja, hogy hát mit is... Mi, mit szeretne egy nő? Ugye? Nem a Mel Gibson filmnek a keretei között. Mit vár el? Mit vár el? Ingen. Ugye mit vár el? Egy rendes ember este üljön otthon. Ne menjen se sehová, akkor, akkor vele se? Ne, ne nem, nem mert ő nem akar. Aha. Uh -huh. És rádiózik rendületlenül. Na ezt mondjuk csináljuk. Nem? <laughs> Ez legalább, legalább ebben okék vagyunk. De nem este az asszonyának udvarolva dalolgat, ez mondjuk helyes, hogy énekel, kiénekel már a feleségének olyan kis, azé, olyan cuki. Te énekelsz a feleséget, rettenetesen szarul ez pedig, de ez nagyon helyes. És udvarolva? De na nem, nagyon igen, cuki. Ez tök cuki. Ja, Istenem. Ja, Istenem. Csak tudod, olyan szörnyű, amikor ezeket az elvárásokat, amiket ezek a nők megkövetelnek, ezeket ilyen kijelentő módban és szigorúan kijelentő módban kommunikálja, mint egy törvény. Tehát hogy úgy olvassa fel, mint ez a. Én értem, hogy egy. A rendki sember, finom... este otthon ül. Igen, Aki ilyen. nem ül otthon este, az nem rendes ember. Newton első tétele! Tehát ez, ez így van előadva. Igen, Mert erre épül az egész dal. Igen, igen, igen. És, és, és, és én érzem, hogy itt a, az irónia az folyamatosan kikandikál a szöveg sorai közül. Ezért ez az egész egész, szerintem. Né. Én minden egyes betűje mellett ott látom a smiley Én amikor először hallottam, én nagyon jót röhögtem rajta, és itt körülbelül ennyinek eltönyvertem az Nem tudok ez halálosan irritatív szerintem meg rettenetes, és nyőr rettenetesen nyomasztó, és mintha megfogalmazódna benne mindaz, amitől egy férfi fél, és ez már a múlt század derekán megfogalmazódott, hogy mi az, amitől egy férfi fél, és mi az, amiért egy férfi, férfi nem, nem, nem akar, vagy egyre kevésbé akar elköteleződni. Hogyha körülnézel, én legalábbis azt látom, hogy ezt, ezt a számot hallgatja mindegyik férfi végtelenítva a fülébe, a tízes évei végétől kezdődően gyakorlatilag a nem tényleg 40-es éveig, amikor aztán végül elkezdő is pánikolni, hogy teljesen egyedül marad végképp. Jó, de hogy lehet komolyan venni egy olyan dalszöveget, hogy a múltja és a lelke hófehér a legszolidabb házi koszta? A múltja és a lelke hófehér az azt jelenti, hogy lehet, hogy hófehér, lehet, hogy nem jó hófehér, de a legjobban azt teszi, ha azt hazudja, hogy hófehér. Hiszen hófehér, itt írjuk. itt írja a törvény, hogy az. 90-es években elég volt, ha a Jaguárja volt hófehér. Ugye? <gül> <gül> 2000-es volt az. És azt is elég, elég volt, ha mondta. Nem kell hogy legyen Világos, hogy ironizál, ironizál, mivel ironizál, hogy azért tudjuk, hogy a rendes ember nem ilyen. Tudjuk, hogy ilyen ember még csak nincs is. Tudjuk, hogy vannak benne kis, is van a kis titkos útjai. Tudjuk, hogy mik lehettek az 50-es években, konkrétan de egy férfi előélete mondjuk a házasság előtt? Megiszik az... egy fröccsöt val a haverjaival, mondjuk, képzeld el. Mondjuk, é, ez történt. Én a lelke hófehér és a múltja hófehér alatt nem ezt értem, hanem az előző csajait. Ott ö, nem, nem volt annyi válás, és nem nagyon volt az, hogy volt, igen, 6-8 uh, normális párkapcsolatom volt, és a 9 elvettem feleségül. És az mit jelent, hanem minden titok volt, ami nem, ami, ami nem a lánykéréshez vezetett. Az mit jelent, hogy a legszolidabb házi él? Tehát már azt is leszabályozzuk, hogy mit eszik, hogy hol eszik, már megint a pálya udvaron etted azt a zsírosat. Nem költi a, nem költi a pénzt, amit megkeres, hanem, hanem be a családi kasszába, és ott a... házilag elkészül a... majd ez az a szolid házi azt értjük, hogy nem eszik nem olyan zsíros? nagyon Durván egészségtelen dolgokat, hiszen az úrnak meg kell őrizni az egészségét, hogy később Ezt a családot el Nem, altan, Arról van stb. szó, hogy nem annyira autonóm, hogy eldöntse, hogy mit eszik. Erről van szó. Arról van szó, hogy ebben is a felesége dönt, hogy mit eszik. De ne, ne, de ne is, de házi kost. nem csak szolíd koszt, házi kost. nem jár el. Nem jár el, mert az eljár nem arról van szó, hogy a más nőknek a nemi, indít. Hogy más nőknek a nemi szerve az tabú, más nők által főzött étel már tabú, tehát hogy már a gasztronómiánál elkeződik aki a hölgy. Igen, igen, tehát hogy mondják, hogy egy férfit a gyomránál keresztül kell kielégíteni, na itt arról van szó, hogy na erről szó sem lesz apukám, hogy a igen, gyomrán... máshol majd me, megetetnek, tudja az asszony. Herélni is a gyomránál kell. Pontosan. A pont arról van szó, ha letiltjuk más, letiltjuk más kosztról, akkor biztosan nem megy el otthonról, hiszen igazából a hasa csávítja el más asszonyhoz, és ha már ott jól lakott, akkor már tudjuk mi jön, majd mi következik. Majd az ottalvás, a kis hírolgatás. Falatokkal, aztán... falatokkal, meg főztel, meg sütöttel kell elcsábítani az urat az, az otthoni, az, a, férfi, a, a férfiak 50-es évekbeli begináztatása, az gyakorlatilag a csülök. Nem. Egyébként erről... Tiborom, nem marad még egy fél órát? Maradt a tegnapi karhonyából Egyébként... egy pici. Jó, hát bekapok egy falattal. Ú, nem tudom, hol vagyok, jaj. Egyébként az örkénynek a Macska játék című darabja az pontosan erről szól. Hmm. Az pontosan erről szól, hogy a, az idős nők abban a korban, amikor már a szex nem játszik, már a gyomrán keresztül Csábítják a férfit, és hogy az az érzékiség, ami a szexualitásban tenyészik, az hogyan költözik át a konyhába, de ez a hálószobába. Az is ez, ez szuki és kortalan. Igen, igen, igen, és hogy itt kifejezetten erre reflektál, tehát, hogy a, a legszolidabb házi él az azt jelenti, hogy az asszony puncián. Az asszony puncián tenyészik, nem a másén, csak ezt átvisszük a gasztronómiába, és ah, így fejezzük ki. Na de akkor miért szolid? Ha azt szeretnél, hogy a házikos koszton akkor ne szolíd legyen, Láne ha nem hízlal, ha nem fogyaszt. Hanem arról van szó, hogy megtartóztatja magát, nem vágyik a zsíros apkusokra. Zsíros házikost legyen, ha nem a kajáról van szó. És hogyha nem akarják, Judit! óriási, óriási csetepatét fogok csapni. Csetepatét? és Azt írja, hogy házon kívül minden egyes falattól kimondottan fél. Tehát, Endre, mostantól, ha kiteszed a lábadat, és valahol akár egy, egy sarokkovászos uborkába beleharapsz, Öncsöl el az adrenalin Öncsöl el az epe Az epe is <gül> <gül> és, és, és rettegél, hogy itthon benézek a fogait közé, hogy nincs-e ott valami Sertésmaradék És jaj neked, ha találok Vagy a, a rágja ki a beledet de az az igazság. De, hogy... a, meg a, a gyomorvérzés, az idegességtől. Teljesen az... egyértelmű, hogy ez ilyen birtokviszonyról szól ez a dolog. De én, még mindig... Itt a én még, még mindig ott látom a smiley-kat a sorok között. Ja, ja, ja, van. módban. A kedve Boros, jó, majd rajzolod őket a képernyőre, mert én nem látom. A kedve jó, hogyha otthon ül is, roppant szórakoztató. No csak, miről van szó? Ez most egy férfi, vagy ez most egy. Egy, egy, egy szóra, egy, egy, ez, ez most egy hifi Nem, nem, ez, ez egy raj... szó, szórakoztató center. Ez egy hifi Rengeteg funkciója van. Jaj, de szórakoztató. Zenét is játszik. Hát ez nagyszerű. És AM-ről FM kapcsoló nagyon jó. Kabaréra át lehet kapcsolni. Hát a, kaba, van éneklős, hát a rádió kabaré, hát minden. Adása, meg van táncos. Roppant szórakoztató. Na, talán a férfinak nem ez a funkciója. Nem az a funkciója, de hányszor figyeltük de ezt meg, hogy egy nő az hogar. arra vár, hogy a nő az elvárja azt, hogy őt a férfi szórakoztassa. Mm -hmm. Mint hogyha a férfinak ez lenne a funkciója. A nőnek meg, mint hogyha nem is lenne viszonya a társalgáshoz vagy a helyzethez, hanem ő egy ilyen, egy ilyen egy ilyen szexuális tárgy, amit fel lehet ajzani az agyán keresztül, mert hogy az neki olyan erogén. De ezt a nőkártyát azért tudja felmutatni, mert előtte 200 évvel meg nem járhatott iskolába. A férfi már mondjuk tanulhatott, megtanult bizonyos érdekes dolgokat, és utána azokkal villogott a csajoknál, ami megint egy álságos undorító dolog, hogy ó, maga milyen művelt, nem, én férfi vagyok, és járhattam iskolába, és el tudtam olvasni négy könyvet 30 év alatt, és azzal eleget tudok hogy. Bár Bármelyik rizporos ribancot itt uh, fölvigyem a Michibáronesz hálószobájába. Nekem a kedvenc sorom az a szenvedélyel végez minden házi munkát. Szenvedélyel. Igen. Tehát szenvedéllyel. Ja. Tehát, hogy a a házi az az, az az szerény, tehát az ágy az nem érdekes, de a házi munka. Na ott élt ki a porszivó az legyen a te haveroldó cső. Mosogatás, meg ilyen. Szenvedélyel végez minden házi munkát, és a padlójára rá kefél egy pesti rumbát. Mondja. De? Na most ez mit jelent, hogy rá kefél? Arról van szó, hogy keféli a padlót. De? Arról van a szó, hogy. Szere... Igen. Leginkább inkább, ah, erről szól szám. a szám. Eleve a, a Pesti rumba. Súroló, jó, mintha ez egy fogalom lenne, hogy Nem a ilyen. Pesti rumba könyörgöm, a rumba az valami, valami latin-amerikai, amerikai, Latin -amerikai, igen. Tehát, ö, ö, mi az, hogy rákefél? Arról van szó, hogy szerrel tisztítja a padlót, és ez alkalmas most itt egy kis fasiszta humorra, egy kis kegyetlen iróniára, hogy rákefél egy... No csak a Pesti rumba az ilyen szeres, ugye? Ez szerintem itt a... Hungre? Ilyen gumikesztyűben kefejjük rá a Pesti rumba. Padlóra, Én, ugye? 1959-ben történik ez. Három évvel a Rock Around the Clock című szám Bill Haley után. Ez az igazi rock and roll korszak, de mi akkor? Ö, hogyan kezeljük és hogyan csicskújunk a nő alá ö, használati utasítás tudtunk csinálni? Amikor eljött a valódi a Hungáriától, akkor, akkor akkor ott az már úgy volt, hogy a hotel vendégei mindketten ronylába aznak a parketten. És akkor itt nem tudjuk, hogy mit énekel valójában. Ö, de talán ugyanazt a pesti rumba említi. Egy rendes ember hitvesével jár A hölgyfodrász előtt fütyülve vár És ha közben térdig nő a szakála Azt is rendben találja Szenvedélyes szeret és olvad, mint a hó. Csak kérem ilyen férfi testen hol található Hol található, hol található Na ott tartunk, hogy egy rendes ember hitvesével jár a hölgy fodrász előtt fütyülve vár. Ezt is, tehát, is imádom, ezt a sort. Nem, nem, hogy őnek neki jó kedvet kell tettetnie, ez milyen foka már a rabszolgaságnak, amikor neki úgy kell csinálnia, mintha az élete legnagyszerűbb programján venne részt, hiszen várhat a feleségére, amíg a fodrásznál van, ugye, és az ironikus sorok, és ha közben térdig nő a szakállal, tehát így így kommentáljuk azt, hogy türelmetlen az úr. Ugye ez az örök, ez a női öt perc. Amikor 5 perc és kész vagyok, és az árt még 45, 45 percet jelent, ezt a férfinak kötelessége fütyülve tűrni. De nem hogy közben elmenjen megenni valamit, nem? Azt a szó nem lehet Fütyül, fügy, és azért fütyüljön, hmm. hogy az asszony, amikor a daerban van, akkor is hallja, hogy ott van a közelben. amint a villanypásztor. Csengőt kötjük a Jézusnak a végére. Igen, igen. igen. Egy kis, egy ilyen babamonitor GPS-t a, a, a fütyülés. Na igen. Na igen. Endre, nem hallom, hogy fitülne. <gül> é, és ha közben térdig nő a szakálla, azt is rendben találja. Kicsoda, kicsoda találja, mert ez egy rejtett talány, A férfi találja a, férfi, a saját szakállát. Vitesem, a férfi. A rendben De, találja Ez azt, az első olyan sor, amiben azt mondom, hogy tényleg itt most ez viccnek szánta. De amikor azt mondja, hogy asszonyának utvarolvad alolgat, amíg a szíve elolvad, az kinek a szíve? A saját szíve. A, a saját szíve a, Ja az nem, az asszony az szíve. Az szíve. Asszony Na akkor szíve de ez itt most, miért nem az asszony találja itt is rendben? Már bocsással. Jó, hát ígyön ki a szótakszám meg a rém. most. Tehát arról van szó, hogy bárki is rendben találja, így jött ki a szótaxám, köszönjük. szenvedélyen szeret, és hol van mint a. Úgy csinálsz, mintha ilyen abszolút kuriózum lenne ez a dolog, mint hogyha nem minden dal így. Ilyen velőset, ilyen turhásat, még egyetlen férfinak az arcában se nagyon köptek, én legalábbis még ilyet eddig nem hallottam. Én most ismertem meg ezt a gyalázat számot, és hogy az elki. Képesztő, hogy milyen mértékben előlegezi meg a férfiaknak ezt az alá, alávetettségét. Tehát, hogy valahogy a szexuális forradalomnak a következményeit annyira hirtelen, annyira korán, és akkor arroganciával vágja a férfi társadalom pofájába. Na de meg is bukik, még az számon belül. Egy, világos neki, hogy ezt a fegyveremet, ezt még nem engedheti meg magának. Ma már lehet, hogy igen. Mert ma már egy-két ilyen endrét, egy egy-egy jobbseggű szolárium csaj úgy becsicskit egy-egy biztonsági ört egy életre, hogy a faladja a másikat. Azt tudod, amit szoktunk beszélni, utána 30 évig azt le a csivavát sétálni, mert a gágyzi az otthon fekszik, hogy most De nincs kell nem De a románcról endre. nem ilyen stílusban írnak pop szonga. Szóval, hogy az a vége, írni, sem tudnak. <gül> szenvedéllyel szeretés olvad, mint a hó, csak... Kérem, ilyen férfi Pesten hol található? Na hát ez az, Julia. Nocsak, de hogyhogy nem találunk ilyet? Pesten nem találunk ilyet, valószínűleg a falun még találunk. Falun? érted? Én ebből ezt veszem ki, hogy a ifjú hölgy, aki felköltözött a nagyvárosba, az rácsodálkozik arra, hogy... Ez nem vidéki lány, ez Pesti úrilány! Hát, hát romlott pesti igen. követelőző. Szuka. Még ez, a széles, ez, ez nagy, nem, ez nem, ez nem sem található. Így térünk vissza a refrén után. Az a legvége már. A no, no csak, nocsak, nocsak a legvégén levonjuk azt a következtetést, hogy egyáltalán, nincs hogy ilyen, ilyen a világon fi. nincs. No, Nocsak, no de. Csupi. Hát vajon... csupi ilyen a világon nincs. Hát ilyen nincs. <gül> van van ilyen? Ha nincsen, csupi ilyen. Csak rájön a végén a tisztelt szerző, hogy esélyeket beszélt végig. És hát, és hát nem csodálkozunk azon, hogy nincs ilyen férfi, mert ugye ebbe a szerepbe ebben nem állnánk vele. Egyikünk se állna bele. Ö, ebbe bele lehet csalogatni. De nem ezzel a dallal. Érted? Ö, a, hanem ö, fondorlattal és nem, a, a, nem és a, a, szép a, a szerelem szerelem az, egyetlen szere, az egyetlen szerelem hazugságával meg a, a szerelem megváltó hatalmának a pátoszával lehet becsalogatni. Egy ilyen, egy ilyen mítoszt, egy ilyen mítosz narratívájába kell belecsalogatni a férfit. És abban a pillanatban, amikor rákattan a bilincs és kiderül, hogy neki a kedve jó, hogyha otthon ül is roppant szórakoztató, akkor már késő legyen. Lehet, hogyha tudnánk, hogy a házasság milyen alapanyagokból készül, lásd itt a receptet, akkor mást rendelnénk, vagy hát legalábbis nem a szolid házikosztot szeretnénk feltétlenül magunkével tenni. De tényleg még borbéhoz sem megy, mehet el, amíg nő a, a szakála, a, és a, fütyülget a fodrász előtt. És még a, a fodrász előtt van a e fodrászsal. De, nem nem le... fodre, Jaj, de nem előtt, már nem a szakála. Ilyen, ilyen kis hülye az álmodozása, és hát kérem, ilyen férfi Pesternek nem volt ez található, ez a... nagyvilágon sem található. Ma de ezek az igények, meg ezek az ezek honnan születtek? Honnan születtek a kis csitri fejében? Ez egy, ez Talán onnan, citri... hogy az anyját végignézte, ahogyan az apjával így bánik? Ez vagy egy anya álmodozása, és mondja a lányának, hogy ennél, ennél alább ne ad, vagy pedig egy ö, 8 ö, kitűnő ajánlatot már visszautasított pesti nő, aki, so, akinek senki nem lesz elég jó És ezért már nem is lesz neki párja Úgyhogy inkább elsírja Hogy hát nincs megfelelő valójában Nem én meg... vagyok válogat De közben meg kell, hogy szenvedéllyel szeressen Ugye szenvedéllyel szeret és olvad, mint a hú Tehát egyrészt szenvedéllyel szeret Másrészt szenvedéllyel végzi a házi munkát Ugyanazzal, ugyanazzal a, szenvedéllyel. a szenvedéllyel no ez az, ami nem megy Jó lesz, Tehát anyukám, így... ha ugyanazzal a szenvedéllyel csinál Ó, oh, még itt még, van, itt még maradt egy kicsi való. <skrisa> nem? Ezt de nyar... egy közben a... való Nem? A basszus, egy sarkot kihagytam. De igen, de, meg, de, akkor de, de, de, megint De tudod, a szenvedély az már nem szenvedély, hogyha elvárják és előírják nekünk, és hogyha az étlapon a, a hozzávaló rovatban olvasható. Ez itt a nap, Judit 1959-es Egy rendes ember című kiváló szerzeménye vagy hangzott. És most már, hogy ezt így végig hallgattuk, meg most már, hogy ezt így kielemeztük, gyorsan felejtsük is el. Igen. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és a is hogy uh, itt a minőséggel uh, tartottátok a frontot szabadságunk alatt is velünk voltatok meg mi is veletek lettünk ez volt az önkényes mérvadó erre a hétre. Boros Gáborral, Roberttel és Horváth Sziasztok. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közizlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk Megbuktunk és legközelebb újra megbukunk Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap 17 órától itt a 90.9 Jazzin az önkényes mérvadóságjában.